У косу лінійку, розгорнув, прочитав. Слухай, хмир болотяний, або ти женися на Раїсі, або тобі не бачити свого сина, як вух без дзеркала. Усьок? Мені перехопило подих. Невже ти сюра? Недарма без крутійства визнав свої злочини. Щоб приховати інший, значить табурчак до справи причатний. Не міг же він написати його сам собі, щоб одвести від себе підозру. Втім, ні надто підступний підло для батька. Швидше, груба робота кисюри. Сподівався, що інженер, щоб не викрити своїх зальотів, не покаже мені лист. Розрахунок вірний. «Коли отримали?» – запитав, вкладаючи лист у конверт. «Вчора». «Когось підозрюєте?» Як вам сказати, зам'явся. Ви теж, напевне, здогадуєтесь. Брат її. А хто ж? Вихопилось у матері. Він погрожував викрасти сина? Ні, погрожував мені. Я тобі зроблю. Ти мене запам'ятаєш. У такому дусі, пояснив інженер. За що погрожував? Я, Тобурчак, знітився і відвернувся, глухо продовжував. Я не хотів женитись на Раїсі. З вікна кабінету я бачив, як з під'їзду нашого відділення вийшли табурчаки. Ярина Григорівна забігала наперед і зазирала в синове обличчя, щось говорила, енергійно жестикулювала, потім зупинила його і закивала, ніби комусь погрожуючи пальцем. Тепер Вадим Іванович не піде до Шулешко. Від сьогодні їхнім зустрічам кінець. У ньому прокинулося запізніле каяття, свідчення тому списані аркуші на столі. Їх постаті затолили густе віття каштанів. Я вернувся до столу. Ще раз прочитав анонімку. Підкреслив хмир болотяний і усьок. У цих жаргонних слівцях відчувалося минуле веселя. Ось для чого просила його сестра приїхати. Звичайно, не викрадати сина свого коханця, а якось вплинути, щоб покинув сім'ю і одружився з нею. А Кисюра виявився запопадливішим, заманив кудись Руслана і сховав підлий тип. Прочитав лише Лешко до брата. Безперечно, у його підтексті вчувалося занепокоєння. Проте Кисюра відповів, що Руслана не бачив а тільки чув, ніби він забіг до сестри і тим добряче нахарапудив полюбовників. Отож заздалегідь приготував таку відповідь. А може вистежив після тренування, бо Руслан дзвонив додому. Де ж Кисюра сховав його? На дач, Але ж ми все обдивилися. Стривай. А льох чи підвал? Без них не обходиться жоден господар. Напевне, ляда майстерно замаскована в підлозі. Я схопився їхати на дачу Шулешко. Та схаменувся, бо раптом подумав, чому мовчав Руслан. Адже чув нашу розмову, а ніякого сигналу не подав. Звичайно, на дачі його не було. А де? Може, на інший, на який ніхто не жив? Часом не у когось із тих картярів ховав кисюра Руслана. Покажу анонімку грабіжнику. Як він зреагує на неї? Я заспішив до ізолятора. Зайшов до чергового і дав йому адресу Шулешко. Попросив привезти її у відділ. Переступив поріг камери. Василь сидів на впочіпки у кутку зіщулений малий ніби хлопчак. Оглянувся. Минуло лише півдоби, а обличчя вже посіріло і в очах туга. «Слухай, Василю, як ти докотився?» «В душу лізеш, начальнику, навіщо?» Кисюра звівся і прихилився до стіни «Оближ це, дурне, начальнику», – скипів я «Ще не пізно стати людиною» «Пробував, розумієш, а все через умови» Я з п'ятого класу почав займатися боксом Тренери мене запримітили, почали створювати умови Спочатку в школі, потім на заводі я майже постійно десь їздив, виступав на змаганнях, а оцінки ставили, зарплату нараховували. «Значить, ви не добрі дяді?» «І я, і вони, да». «Не став я ні олімпійським чемпіоном, ні світовим призером», – сумно зазначив Василь. «А обіцяли мені світле майбутнє». «Все полетіло шкареберть. Суд, колонія, наче в нокауті». «Довго зводився на ноги. Мріялось». Вийду на волю, тренуватимусь. Загримить моє прізвище. Ось і загриміло, кисло посміхнувся. Знову небо в клітинку. Відбув строк, опинився за ворітьми і закрутило. Париші, горілка, карти, чувихи. За два тижні просадив те, що накапало за чотири роки, і сів на мілину. Подався на лісозаготівлю. Трохи повколював, розрахували. Обридла тайга, постійне давай-давай, а на півдні вирувало гарне, веселе життя. Тут лист від Раїси. І чого я перед тобою, капітане, сповідаюсь? Здивовано запитав. Безповіді важко, Василю. Скажи, чого тебе кликала сестра? Не здогадуєшся? Лукаво примружився Кесюра щоб вплинути на її зальотника. Вона вагітна.